Hala da eta horren irudiko elgarretaratzea gibelatu eta egun berean. jakin zutela Espainiako kanariaru arteetara heldu nahi zuen ontzi bat ondoratu eta ehun berrogi migratzaile hiltzirela ostiralean bertan senegalgo kostalde parean. Gomia zainduz lorerik ez da falta izan, Europan eta Frantzian konfinamendua indarrean egon arren, Baina aitze agrreleharreta, e, Europarako bidean bizia galtzen bituzten entzat aldiz lorerik ez. Ez, ez, ikusten danez Europar batasunak ez du uste horiek personak direnik eta eskubideak dituztenik. Lehen aipatu duzun bezala, onda berrogei hil dira azken orduetan, Senegaldik, Kanarietara iristeko, iristeko nahi horretan zeuden ean. Eunda berrogei lagun, hor bere familiek ez dute jakingo zagertatu da noriekin, ezingo dituzte agurtu, ezingo dizkieteloreak eman eta, bueno, datu batzuk ematagatik, baino, pentsa pentsadezagun beti horren atzean personak daudela. Ezin dugu jarraitu horrela, ezin dugu, azkenean, Europar batasunak e, jartzen ari diren politika arrazistak egiten dutena da hil. Naiz eta horrez egon persona bat tirokatzeko, ez egon persona bat barku hori ondoratzeko, hori norbaitek eragiten du. Eta guk eskatzen duguna da, bide, seguruak jarri ditzatela personek mm. ahal dezaten migratu kondizio honetan gu joan geitezken bezala beren herrialdetara inungo trabarik gabe. Zosarazak ere atik, nabarmen bost urtetan, berrogei mila etorkin inguru ba, hil direla e, bidean, edo Europara era eldu nahian, e, xifra itzela da, ala ere, ba, isian pasatzen da, edo pasatzen den arreitatea da, e, migranteak Europako atakan bizibuten e, goera, tamalgarria, hau isi izan da azken urteetan, argi eta garbi eta behar bada, orain pandemiak soilik aktualitate hartzen duen garaietan, ba, areagutu eginda. Hombre, emigranteak dezagertu egin dira. Batetik, ez dutelako migratu ez e, egoera txarretan, ez egoera honetan, covid asuntuarekin mm. e, kontrolak areagat, areagotuko dira. Batetik, baina ez ezagunaztu gainea, egoera irregularrean dauden emigranteak datozenak, baina hemen bizi direnak ere bai. Oso momentu txarrak bizitzen ari diala COVID-an gatik gelditzen dira babesi gabe, gelditzen dira kalean, eta asko gelditzen dira lanik gabe lehenengoetakoak dira, eh? Horretan ere pentsatu behar dugu COVIDak e, ez ditu olpatzen guztiak berdin. Hemengo personak, edo kanpotarrak, edo zuriak, edo ez zuriak direnak, eta barreta bar. Eta noski, ba, nik ez, da, ez dakit zen eurritara saiatzen diran egoera hau izkutatzen, baina baita ere jarri dute azentua trafikatzaileetan. Gelditu ditzagun trafikatzaileak tragedia hauek ez gertatzeko. Hau ez da gertatzen trafikatzailean gatik. Gertatzen da... Persona guek ez zintutelako modu seguruan migratu, askotan bizia salbatzeko. Ez gaitezen konfunditu, mesedez. Mm. Eta horren irudiko gure eskualdea ere, ez, e, bidazo eskualdea, bidazo ibaia, E, zeharkatzen e, duten eundaka migrante, baina irungo arrera sariaren laguntzarekin, e, baionako uneontan baterpetsa gainera konfinatua aurkitzen delarik, e, erraitate isila ere, baina erraitate gordina gurean dago, Ezta da, e, Europako ataketan e, gertatzen den zerbait. Ez, ez, klaro, ere gertatzen ari dira olakoak, ze azken finean persona horiek jarraitu nahi dute bere emigrazio proiektua, eta gure, gure aurretik ere pasatzen dira. E, egoera txarrean ikusiko dugu, ze esateizu, duain momentuan ezingo dira asko iritsi, baino baita ere, gertatzen, hemen gertatzen ari dana, eta, eta irungarrera zareak e, askotan salatzen duena da, nola, azkenean, baita ere, E, behartzen ditugun migratzera, be inungo baimenik gabe naiz eta hau ez izan Europa kanpoaldeko mundua, eh, hau eza Marrueko eta hori argi eta garbi daukagu, baina hemen ere jendeak azkenean bere bizitza jokatzen du etra, e, zea bide guztian. Eta hemenen, bueno, guk e, ikusten duguna da laguntza hori ematen jarraitu ber zaiela instituzioek ez dietelako emango, ez azken finan, hor daukagun markoa esaten dizut da Ostopatzearena baimenik ezematearena eta bideak zailtzearena. Baino ez dituz egeeldituko eta hori ikusten dugu, eunda berroa hildako hau bekoain Kanarietarako bidean hildira. Lehen hiltzen ziren, Teuta Melillatik, Gibraltar bidean. Lehen hiltzen ziren, Mediterraneo zentralean, Lampedusa, Grecia, Italiara bidean. Jendeak bidea bilatuko du eta jarraituko du bilatzen. E, hori gertatzen da, azkenean, zer egiten du Europak, zer egiten du Espainiako Estatua kasu honetan? Bideak itxi, Frontex badakizue, mugetarako agentzia Europarra dela, barkuak biali, militarrak biali, teknologia biali, bide hori itxi, baina beste bat irikitzen da, hau da, aurrak bere bidea e, aurkitzen duen bezala, migranteek ere bere bideak aurkitze dituzte, eta bat ez badute egiten beste ahingo dute. gertatzen da, geroz eta aukerragoak diala, geroz eta arriskuntxoagoak, eta geroz eta jende gehiago hiltzen dela. Negiterranak daukagu ja, hildako jendez beteta. Eta hori kontutan hartu behar dugu, eta beti haigea gaina kopurua hitz egiten, oain eunda berrogei, baina eta mai gainean jarri behar da, eragiten ari garen sufrimendua. Jaioterrian gelditzen den familiak ez dula jakin gozegertatu dan horrekin, eta sufrimendu hori ezin ez da zenbakitan jarri. Eta horretaz nik uste izan behar degula pixkaat konstiente, jarri gaitezen toki hortan, ez? Norbait, gure familiako norbait juten dana baitea, eta derrepent ez dakigu, persona horretaz ezerrez. Hori da, eragiten ari dana, europatik, eta bueno, ja zenbakiak. Ez baina askenen... Uhum zenbaki egin gertatzen dena da, ja, askotan konfunditzen gehala eta ja, berdin zaigu, berrogi tamar edo berrogi tamar Ezin ez dutugu azkenen hainbeste zenbaki nola bai, e, buruan euki eta horrek ze, ze esaten oh, digun ez? Oh, oh. Baina pentsatu behar dugu hor zenbaki horien a, atzean personak daudela eta izugarrizko sufrimendua e, pasatze dutela. E, mm, nota pozitibo bezala esango dizut, Nik hemen mugan aurkitzen jendea ja e, iristen denean esaten dula okerrena egindula pasatu izugarrizkoak kontatzen dizkizute eta gehienak daukate holako historia bat kontatzeko ez dira bat bi gehienak daukate baina esate dutena da ni hemen nago nik helburu hau daukat eta ez eta atzera egingo eta endaiako mugara hiltzen direnak urtetako ibilidea egindute askok bai, Na, askok... askok bai, guri e, bost ordu kostatzen zaiguna egazkin bat hartu ezakit Parixen eta Dakarrea joatea bost zei ordu, eta ezakit berreun irureun euro, ezakitzen bat, lareun berdin dit, beraiai kostadakieke urte asko bi iru lau kristondirupila kostatzen zaiganea ama osmila eurota zari gara e, agian, eh? <laughs> eta askotan bizitza galtzut, eh? Eta askotan bere familiek hori ere ezakit, ez dute Nora joan lore batzuk jartzera. E, Barnen bugak eipatu bituzu, e, anaitze, e, hain justu, horrein ba, frantzian ere bada, ez da bai da sakona, hain justu ba, migrazio politikak gogortu, zorroztu behar omen direlako, ba, nizan emandako atentatuan ere, horre ba, komunikabietan haipatu izan da, ba, Tunisia-tik etorritako migrante bat omentzela, ez dakit ez da bai horren baitan, gainera, bisipigat plana edo antiterrorismo plana edo alerta Esa izan dela estaba ida horrek, está que enora garamata. Uf, oso ez dago ida komplikatua da, baina argi eduki deguna da, ezin degula identifikatu migrazioa terrorismoarekin. Eta hori da egiten ari dana pixka bat e, neurri horiekin estatu frantsesa nolabait. Nik ikusten dut oso egoera gogorra da dela eta, eta oso komplikatua hau gestionatzeko. Baino e, baita ere ikusten dut nolabait hor beti goaz zela jende gustiasak berean sartzea arazoari etzaiola nolabait ondo heltzen eta horrek azkenean e, jende asko kaltetzen duela jende, jende asko estigmatizatu eta jende askoren bizitza okertu. Nikola gustendete eta guztionzako ez, eskubideak esate dizu berrira, osea oso er, egoera gogorra da. Baina claro, terrorismo alerta laugarren mailan gaude e, ustez eta horrek esan nahi du eskubideen murrizketa handia hori ere, gertutik jarraitzeko kontua da. Nik uste, uh -huh. gizarte zibilleko erakunde guztiek, eh? ez bakarrik emigranteekin lotuta daudenak. Uh -huh. Ma, garak, dugu alere, ba momentu sorekin ere atoko dugu ala ere, ba eta bizik dendaien deitua zenuten elgarretaratzea gibelatu dela, egin egingo bela bere momentuan, baina zarrak bostean eh bai bideo konferentzia, gaur egun ja dena online egin beharko da, e, aldaketa klimatikoa eta migrazioa bideo atxikitzen dela eta horre ere gogoeta giteko, ez, migrazioaren zergatiak kapitalismoaren ondorio bai Baina aldaketa klimatikoak ere zer ikusia baduela honetan claro. guztian, ez? Batez ere, egualdeko herrialdetan, krizialdi klimatiko hori ja ematen ari da benetan izugarrizko ondorioekin. Eta migratzen duen jende asko horren eraginagatik e, migratzen du. Diala leorteak, diala inundazioak, diala guztia galdu dutela. Ez dezagunaztu, adibidez, siriako gatazka hau asizala nola bait baitare krisialdi klimatikoak eragindako leorte batekin. Eta hori geroz eta nabariagoa da ikusten da eta geroz eta jende gehiago eragiten dio. Asi que ba, iratorren azauraren bostean guztia gombidatuta, klaue hauek ere kontutan hartzea eta hor, hori ere ulertu, baino jarritu behar degula lanean ze asko daukago egiteko nik gauza asko lortzen ari dialabaitar. Eh? Ez ezaguntza puztu mm -hmm. gizarte eragilen eta gizartearen lana guzti honetan. Mm -hmm. Baina bueno, ba, gogo eta horren aritik, gogoratuko azalak bostean, ostegun ontan atxaldeko sazpiretan, Facebook Live-en dela, eh? Ba, aldaketa klimatikoa eta migrazioa ba. Anaitze, agerrela arreta, eh? guran Zuei. izanagatik. Zuei, eta egongoara izango ditu gaukera <mai>, guai. Iza guntxa eta zain du. Bai, zue gero, bai.